Ràdios, l'initat, veia 91.6 FM Des del districte de Santa Andreu de Palomat, Ràdio Trinitat de Petlla. 91, Francesc, FM La primera emissora local d'Oci Nocturn i Música Electrònica de Barcelona. Sonar 24 hores. Ràdios, l'initat, veia 91.6 FM Escoltam La Sardana, el programa de ràdio dedicat a la dansa i la cultura de Catalunya. Aquest és l'espai del foment sardanista Andraven que s'emet els dijous de 11 a 12 del matí. I pensat per a tota la gent que vulgui escoltar i que vulgui, del so de coble. L'equip de col·laboradors per a aquest programa són el Ricardo, el Jordi, el Jaume, l'Eduard i qui us parla, el Francesc. Ara estem en el programa número 222, que el dediquem a tots els que ens estan escoltant tant per la ràdio, el dial 91.6 FM, com per internet a la plana web www.rtb-fm.com Doncs us recordem que aquest programa és en directe els dijous però també han diferit el dissabte i de moment també el diumenge següent o sigui, es repetirà el dissabte i el diumenge Motiu per a saludar els que avui no es poden escoltar però sí el dissabte i el diumenge Podeu escoltar o baixar-vos els programes que vulgueu d'altres setmanes estan penjats a la web que hem dit abans, www.rtv-fm.com I ara per començar, al matí d'avui escoltem la primera sardana que es titula "Agui Sona i és de Joaquim Serra. Acabem de godir de la sardana Aguissona, del Joaquim Serra. Tot seguit podrem escoltar la sardana misteriosa. Com ja sabeu, es tracta d'endevinar el nom correcte de la sardana que tot seguit us oferim. El primer que ens telefoni avui dijous al número 933456454 durant aquest programa en directe i ens digui la resposta correcta podrà passar el dilluns proper a les 8 del vespre que a un se li donarà al guanyador una còpia del CD de les 56 sardanes que tenim. Eh, podem avançar que aquesta sardana és de l'autor Josep Maria Boix però hem d'endevinar el nom, eh? Escoltem tot seguit. La sardana misteriosa d'avui. Acabem de sentir la sardana misteriosa Si voleu participar ens heu de donar el nom exacte d'aquesta sardana al telèfon 933456454 Us podem dir que és una sardana dedicada a una abadesa I tal com hem dit, l'autor és el Josep Maria Boix Aviam si algús s'atreveix i ens truca i ens ho diu També es podeu demanar una sardana qualsevol i que si la tenim i la trobem pel Youtube la posem tot seguit Bé, doncs, mentre ens esperem la trucada, eh, escoltem la sardana que es titula Amics de Sardanyola i és de Lluís Buscarons. hem acabat de sentir amics de Cerdanyola de Lluís Buscarons. Eh, sembla que tenim una trucada. Hola? Hola? Tenim una trucada? Hola? Hola, Hola bon dia. Hola, bon dia. Amb qui parlem? Amb la Carme. Hola, Carme. Què tal? Com estàs? Bé, com esteu vosaltres? Bé, eh, esperant la teva trucada. Bueno, em sembla que aquesta sardana, L'hem ballat tots, i sí. bastant, i, bueno, em sembla que l'entrevinaré. Segur que sí. No, Aquí, no. Digues el nom, a veure. Mira, Abadesa Emma. Perfecte. Ah, doncs bé. Josep Maria Boix, molt bé. Eh, és que quan l'he començat a escoltar, dic, aquesta té que sortir. Sí, sí, sí, I perfecte. Una miqueta en la pista, doncs pues, tot ajudat. L'has clavat, l'has clavat. Bueno, doncs tens premi, ja ho saps bueno, sí, sí. no sé què en faràs a tants premis eh? no sé si t'hi cauen a casa teva ja, bueno, ja li, farem lloc, <ríe> ja li farem lloc si ens vols demanar una sardana per poder escoltar tot seguit pues sí, tu mateixa mira, us demanaria batecs del poble batecs del poble, doncs anem a veure si la trobem estupendo doncs em diuen sí? que la tenim bueno. i si ens vols fer algun comentari sobre alguna cosa mm, bueno. par... si ens vol dir alguna cosa mira, de, del passat diumenge dia 3 a Cornellà, sí. què et va semblar? Ah, perfecte, bueno, va estar molt bé van ser unes sardanes molt maques sí. eh, es van poder escoltar bé i bueno, ell va ballar doncs, també potser havia bastanta gent el que era al de la plaça però nosaltres ens vam posar amb un raconet i vam ballar força bé i uh -huh. eh, bueno, tothom bueno. semblava que estava molt contents. hem de dir que era una programació dedicada a Sardanes per a la independència mm -hmm. hem de dir que hi havia molts músics, tots ells doncs, de forma voluntària més de 50, no? sí, sí, això comentaven més comentàvem. de 50 músics sí, sí. I, i es van estrenar 6 o 7 Sardanes tot, totes dedicades a, a temes de la independència, no? Sí, sí. I sí. algunes molt maques, eh? No, no, molt maques. Les primeres que jo bé. vaig poder escoltar bé, eh, la veritat que era molt maques. I una gran assistència i també es va dir que això s'anirà repetint, aviam cinema si augmentant la capacitat d'assistència, no? Exacte. Es va dir així, oi? Eh? Sí, sí. Tot el que sigui per poder ballar i per poder gaudir de les serranes, però sempre està bé. Perfecte. I després per pues, uns altres fins. Doncs molt bé, mira, si et sembla bé, anem a escoltar les que ens has demanat, que es diu Batecs del Poble i és de l'Enric Riera. Décor. Moltes gràcies, Carme. Moltes bon dia. Adeu. Adeu. hem pogut gaudir de la bonica peça que es titula Batecs del poble, de l'Enric Riera, que ens l'ha demanat la Carme Pinheiro. Doncs continuem amb el programa La Sardana del foment sardanista androen que matem en directe els dijous de 11 a 12 del matí i en diferit, ara, els dissabtes i els diumenges a les 9 del matí. Escoltem tot seguit una sardana que es titula Belianes i és d'en Josep Prenafeta. Abans hem pogut escoltar la sardana que es titulava Balianes de Josep Prenafeta. I ara, la sintonia que sentim... la sintonia que sentim... És la que... És la que ens dona pas per parlar de on podem anar a aprendre a ballar i comptar les sardanes. I repartir-les. Avui l'Eduard no ha venir, però... Des d'aquí enviem salutacions, ja vindrà més tard, o si no, ja l'explicarem. I diem que els interessats per aprendre a ballar sardanes, com també comptar-les i repartir-les, podeu venir gratuïtament als cursets que fem els Foments Sardamistes en el durant el curs lectiu, i són a Can Guardiola, el tel d'entitats, carrer de Cuba número 2, els dilluns, de dos quarts de set a dos quarts de 9 de la vespera. Podeu venir a un altre lloc, que és a Can Galta Cremat, al Centre Municipal de Cultura Popular, carrer d'Arquímedes, número 30. Aquí és els dimecres de 7 a dos quarts de 9 del vespre. Doncs seguim escoltant Sardanes i ara podrem gaudir de la que es títula Basalú 24 i és del Josep Prenafeta. pogut escoltar la sardana que es titula Basalú 24 de Josep Prenafeta Us recordem que podeu guanyar un disc de 56 sardanes trucant el número 193 3456454 i us el farem arribar, ens diu alguna cosa o ens demaneu una sardana com o bé ens envieu un correu electrònic a l'adreça fomentsardanista arroba mypersonal.com demanant-lo, també us l'enviarem i ara anem a parlar de l'agenda sardanista que l'Eduard doncs, també ho llegirem nosaltres l'agenda ens diu que pel dissabte dia 9 a les 6 de la tarda tenim a Ciutat Vella el pla de la catedral la principal del Llobregat el diumenge 10, a un quart de dotze, a Ciutat d'Ullà també, al Pla de la Catedral igualment, tenim la ciutat de Cornellà. Diumenge, a les dos quarts de dotze, a Nou Barris, el Parc de la Guina Boeta, la principal del Llobregat. El mateix diumenge, a les 12 tenim a l'Eixample, el Parc de l'Escorxador, la Cobla, Sabadell. També diumenge, a les 12, Tenim a Sarrià-Sant-Gervasi, a la plaça de Sarrià, una ballada dedicada a les dones compositores. Això ve de que el dia 8, o sigui demà, és el dia de la dona treballadora. I allà hi haurà la cobla Baix Llobregat. Com que la Carme abans ja ens ha parlat de Cornellà, doncs poca cosa més podem dir, sinó que esperes torni a fer una altra trobada de Sardanes per la independència, que ja es publicarà, i procurer que més assistència i molta força per part de tots doncs seguim amb el repertori d'avui i escoltem ara la sardana que es titula Calella Aimada i és del Ramon Vilà Bueno, pogut escoltar Calella i Màda de Ramon Vila. Sembla que tenim una trucada. Hola? Hola? Hola? Hola, com teniu? Hola, ara, ara sí, Et hola. S'ha tallat, i ha gut ah, ah, de tornar a, va, a trucar. Hola, ah, gràcies. Bé, eso la Montserrat? A Montserrat sempre. És o menys que vos mateixos. Sempre. Escolta, bueno, era per demanar una sardana, no sé, el Canyó de Palamós o sota el sol de Catalunya, si pot ser, i si no, la que vulgueu. I si no, Rocca Guinarda, que també ens l'ha demanat una altra, Doncs eh? perfecte, sí, vale, doncs sí. Bé. Escolta, a, a veure, jo volia dir alguna cosa una mica més de, de lo de Diuenja de Cornellà. Ah, molt bé. Bé, doncs donc que hauríem de donar les gràcies també amb el Quim, Mas Ferrer, sembla que es diu el de cognom, la... que és els sí. que abans eren de, de teatre de guerrilla. Sí. vull dir que va ser el presentador crec ah. que ho va fer molt bé sí. després tots els parlaments que van fer, de, sí. com la Carme Roscall la Carme Roscallada. no? No, Roscalleda, no La Carme... Forcadell Forcadell, exacte, de l'assemblea sí. i, ben sí que, que ho van fer -ho molt bé, va ser molt emotiu el que passa és que penso que havíem fet molt poca propaganda. O sigui, s'hauria d'haver, un altre dia que ho facin, fer més ressò de tot això. Sí. Perquè sí que hi havia força gent... Oh, oh, sí. P pel ressò, precisament, el que ens, ens interessa és que ens truqueu i ens el feu els que hi éreu, no? Sí, doncs... No, doncs, no només nosaltres. Ja, ja, ja. Que hi hagi més grans de sorra per part dels que ens estan escoltant. Sí, no? perquè tots els que sentim ah, i volem ah, jo... que el nostre país sigui un país com cal, doncs, sí. doncs crec que, que hi hem de ser, hem de fer ressò, sí. i en fi, que, que les sardanes van ser maquíssimes, i totes molt molt emotives en quant als seus noms, doncs, Independència, eh, Català a l'Atac, que era allò del Mario Serra, sí. en fi, vull dir moltes, eh, 300 anys i punt, bueno, n'hi havia moltes, ara no les recordo totes, però va ser, bueno, va ser molt Catalunya bonic. Catalunya independent. Exacte, Catalunya okay. independent, independent dansa, ens sembla, sí. Violança, en fi, sí. oh, eh, va ser molt, molt emotiu, però això, que hem de fer més ressò. Clar. La propera vegada, encara que hi havia força gent, i, sí. però, però n'hi hauria d'haver-ne molta més, tots ah. els que senten el nostre, doncs molt el nostre país. Moltes gràcies amb les teves paraules. I ja està, i res més, eh? I per que vagin trucant a les perquè ens vagin ampliant la informació aquesta o la que sigui. Sí, molt bé. Molt doncs bé. si et sembla bé... Eh? Uh -huh. eh, eh, tot seguit podem escoltar una sardana que ens has mig demanat tu però que també ens l'ha demanat la Carma abans sí. i no la trobàvem i ara la, potser la, la podem escoltar es tracta de Roca Guinarda i és de Joan Lázaro Molt bé. Doncs. moltes gràcies per trucar al contrari a vosaltres gràcies hem pogut escoltar Roca Guinarda que anava per la Montserrat Riera i també per la Carme Pinheiro i per tots els que esteu escoltant lògicament ara es queda molt poc temps i podem començar a dir que estem arribant a la fi d'aquest programa i per tant ens anem acomiadant fins al proper programa agraïm els col·laboradors d'avui Ricardo, Jordi, Eduard, Jaume i Francesc també us donem les gràcies per haver-nos escoltat i us recordem que aquest programa d'avui serà reproduït en diferit el dissabte i el diumenge a les 9 del matí. I per acabar, escoltem Sardanes a l'Havana i és Jordi Molina. Adeu-siau, bon cap de setmana.